I en esports al bàsquet a Tiana ja ha acomiadat la temporada d'igua feta en la vuitena posició amb 15 victòries i 15 derrotes. No ho han fet, però, la resta d'equips tianencs. Aquest cap de setmana al bolí i vol Tiana encara s'hi juga la permanència, mentre que el futbol Salar a la Conreria i al Centre Cultural i Esportiu Tiana se'ls presenta una agenda tranquil·la. Tiana, primera hora, notícies.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 del que és la gestió de residus i per la corresponsabilitat de tots per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 van també a torgar també l'Ajuntament de Tiana un reconeixement per l'esforç en promoure la recollida selectiva dels residus sòlids urbans. Tiana primera hora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 però sí de tangibles. No? Aquest any els plats forts del curs Circuit arriben novament de la mà de la regala circ, que acollirà un total de sis espectacles amb disciplines diverses en el marc del món del circ. També s'ha programat una actuació de dansa vertical sota el nom de Falso Hero 2, una exposició fotogràfica que fa un repàs als deu anys de vida del curs cirquit i tallers pels infants. Els deu anys del curs cirquit també simbolitzen un canvi de cicle i és que la companyia que fins ara ha portat les regnes del festival s'acomiada per per donar pas a una nova agrupació. Aquest any, però, les dues companyies n'estaran al capdavant per afavorir un rellot progressiu.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 La entrevista Per conèixer més detalls sobre l'obra que es podrà veure el proper diumenge dins del cicle de teatre familiar Bambolines a la sala d'Albenis, tenim a l'altre costat del telèfon a una de les actrius protagonistes de l'obra Roda Roda Rodoreda, Ruth Garcia, bon dia. Hola, bon dia. Doncs és així, no? Tenim tots aquests gèneres literaris que te... podem veure d'alguna manera amb uns fragments que heu triat d'obres emblemàtiques, no?, d'aquesta autora. Sí, perquè com que és un espectacle que l'hem plantejat familiar perquè podia costar la, la mercè també als nanus. Doncs van triar un conta que era infantil, van triar uns poemes jocs que també anaven també encarats una mica a eh, nanus i llavors vam fer una adaptació nostra lliure del que seria la més emblemàtica de, de la novella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 Sí que es va voler fer una gran celebració amb el seu centenari, sí que llavors van es van publicar molts llibres dels reculls dels contes infantils i això, però bueno igualment va quedarlar no i i no és una cosa propera. nosaltres mira va ser aleshores quan vam dir volem que sigui una cosa no si és tan universal aquesta autora, que sigui també una persona que estigui a l'abast de tothom, petits, grans i.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 és flors i Violes, i que va haver una guerra i que, clar, és que tot això els queda més lluny no? i llavors és una manera de, de que ells puguin veure que hi ha hagut aquesta persona i que bueno, introduir-la a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 també dins de tota la història que, que ella viu coses bastant dures i, i llavors nosaltres, clar, bueno, els, fem, els presentem als nens com, bueno, és que va viure això, no?, i mira l'ara pobre què li passa, però bueno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 ving an de ella al l'entrevista